Estem a la setmana de carnaval, de l'inici dels carnavals, perquè la setmana grossa doncs, és la, la que ve i nosaltres, doncs, el nostre municipi, tampoc volia deixar de formar-ne part i per aquest motiu des del Museu del Suru també han organitzat una activitat doncs, complementària, aquestes activitats de carnaval que es viuran durant aquestes setmanes. Per saber més detalls d'aquesta activitat, contactem amb la Laura Requena, que la tenim en línia. Bon dia, Laura. Hola, bon dia. Doncs uh, explica'ns una miqueta més, com dèiem, aquesta activitat, aquest taller que fareu aquest dissabte, oi? Sí, aquest dissabte a la tarda, a les 17.30, dos quarts de sis, com ja és habitual, doncs fem un taller uh, de màscares uh, de carnaval, però que seran de, de soro, inclourem diferents llocs, uh, Uh, suports, tenim aglomerat de suro, tenim paper de suro, uh, algunes arandeles o discos de suro també, i uh -huh. a partir d'aquí doncs farem volar la imaginació i ho decorarem de, de la millor manera, tal, tal com vulguin els participants. Com no podia ser d'una altra manera, uh, òbviament el suro protagonista en aquesta activitat de, del museu uh, és una activitat que ja veniu fent també anys enrere, oi, Laura? Sí, la és que té molt, molt bona acollida i l'hem anat repetint perquè, eh, doncs bé, aquí a, a Palafrugell no servem, diguéssim, el carnaval en aquestes dates mm -hmm. i, i doncs trobàvem que era una bona manera de, de tenir una, una proposta en relació a, a això i al carnaval. Per tant, doncs, eh, ens va molt bé també perquè és com molt lúdic. A eh, la mainada venen disfressats, que si venen amb algun tipus de caracteritzacions. els hi fem l'activitat gratuïta, no han de pagar. Uh -huh. Fins i tot els, els acompanyants, els familiars, pares i mares, també a vegades venen disfressats, tampoc paguen. I a més a més, després hi ha una mica de pica-pica que fem com una, una petita festeta i per tant, doncs, eh, és una activitat diferent i molt, molt alegre i molt divertida. Normalment la repeteix i bueno, doncs les eh, inscripcions ja van a bon ritme i mm. per tant intueixo que aquest any també tindrem mm, l'aforament ja, ja complert. Doncs eh, la gent que ens estigui escoltant que no es despisti, eh, ja us hem dit, és dissabte a dos quarts de sis de la tarda i si voleu doncs, reservar ja ho sabeu, el telèfon del Museu del Suro 972307825 per a aquest taller de màstra màscares de Suro i festa de, de disfresses, que al final les, aquestes activitats que aneu fent vosaltres també, doncs, complementàries doncs, a, a fets doncs, que tenen rellevància poder a nivell doncs, global com és un, un, el carnaval que malgrat que aquí no se celebra, com ens hais explicat, doncs, sí que volia vosaltres també tení eh, o fer aquesta activitat eh, al voltant d'aquesta festivitat. Sí, és una, una manera de preparar-se ja per, per aquestes festes i qui sap si algú doncs, utilitzarà la màscara per, per anar en alguna rua. Uh -huh. mm de les que es fan aquí a la l'Ajambordà. Doncs eh, aquesta activitat que us portem avui amb la Laura Requena eh, doncs és la, la que tenim més a tocar. Laura, de cara a... No sé si, crec que aquest mes, eh, activitats així amb familiars, eh, crec que no en teniu cap altra, però no sé si ens pot avançar de cara al mes de, de març eh, doncs si ja teniu alguna proposta en ment. Um, de cara és el mes de març, Sempre anem fent una programació de cap de setmana uh -huh. i uh, habitualment també programem uh, les activitats en relació a les expos temporals que anem tenint. Uh, ara mateix tenim la de la fotografia sobre la nevada de fa deu anys, que sí. també bueno, és un espai on es pot venir amb la mainada perquè hi ha un, una zona de infantil educativa. I després també ja, sobretot de cara a la Setmana Santa, a les, les festes de Setmana Santa, sempre fem una programació molt extensa i, i, i molt familiar, participativa... i com sempre, anem fent aquest tipus d'activitats que tenen a bona acollida. Mm -hmm. doncs, eh, ja tindrem temps de, de parlar-ne i, per tant, doncs, eh, òbviament, segur que ja abans ens posem en contacte amb vosaltres per comentar altres temes, però avui doncs volíem posar la mirada en aquest taller de màscares que, tenim, que tindreu la doncs, possibilitat d'assistir-hi aquest dissabte a dos quarts de, de sis de, de la tarda. La Laura doncs, ens l'ha explicat i, d'altra banda, doncs, com ens ha dit ella mateixa. Eh? Recordeu que hi ha aquesta exposició que poder, eh, molts de, de, de la, molta la mainada de Palafrugell no se'n recorda, i ja han passat deu anys, eh? sembla que fos fa quatre dies, però ja han passat deu anys, i per tant doncs, també és una bona mostra per per ensenyar-los què, què va passar ara fa deu anys a Palafrugell i com va quedar eh, el paisatge, ara que ja ha passat un temps i, i les conseqüències ja no ens, eh, ens recordem gaire, entre cometes, doncs és... Eh, Bonic de veure aquest paisatge idíl·lic doncs, de, de, del nostre entorn. Laura Requena, moltes gràcies i ens retrobem aviat. Molt bé, gràcies a vosaltres.